ام آبات تنشار حقیق کتاب الله و شار الحدیح عزی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم الرحمن الرحیم و من احتجره دلیل دعا تقیی پسیده آخر ماندی اتمانی صلات ویوی فرائی تینجا در مذہبون اختفاید ایوالا چه سلام حفرد دم دا او چې نه په اخره سیدام شو فرس تعم شو او دریم هغه کې باندې باندې تشروت چې یې نه استونه ستانیږي وس اغلې کړې چې سیدي اخر نه سره اوچت ما حدث نوایه ها او دې حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داوود حدثنا عبد بن مباركي عن عبد الرحمن بن رياضي علي بن عبد الرحمن بن ابي وغني بن سواد قال بالله عليه وعلى رسول چه سنان صديه تنامو ميدو تحيد حتى تسيم دع بالله بن عمر رويت دا ذكر شو په خلاص سید زمان دي مام رسول الله تمه اوه تا تو بغيا له يو دا اي داوي يو بلچان عبد الله ابن عمرو واه سبحان الله تترا یرا ویزا حدیث قی زمان نے دہوار یو ترت خدا رہا ہے چی زارہ فرات مین اخسیر فقط مزا صلاتو اذا هو احلسا کو بدس جانب بدس کو من نوشو خدا ن ناس پرت پیشی ومن ثوالثاً جدادية عن عدد الله لحفر من العاصر في الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدر الإمام الصلاة فقعده أحده هو أو أحد من من أسمى إذا قدر الإمام الصلاة فقعده أحده وهو دائد فضع الشيام قابل ان يسلمن فقد تم صلاته من تمام قد فدع فيه قي امام په حالات کو افسه کو زدت مرغرو کی وګرات تعبیر څنګه قعود وقیش ها نو قاعده فر شده کو کی علاوه ثاني او شوي تفسیر دي مند بن انس ان هم و ها واه قالوا و ذا ذكر حديثه والمقصد معنا ما نذا مقصدي اخو السيد احمد نيرا دين ابراهم فقلت له لقيد ماجيا ويؤ ملقش ما فقال كذاهما دون تردش الى دام بدر من اهل الجواء فتنني الى ان عليه ننازل هم مقداره تشوهده هم ثم نحن احرده مغتن من صراده فلا يعود لها او بادي عوانك منزوش هم وعبدالله نفارل راتزم رو حتى يخده في عقد تشوهده ما عقب دعو عبدالله ابن عمر رویت مصاب او آخر سجدن راغه فقهاتهم او دا تشوهدهم راغه او دا تشوهدهم تو کیسه راځه قضا تشهد نور بوز نور سوي ها اذا قال حدثنا طالب قال حدثنا ابن تدا سدی او خلا او قال قد ثي یو چیو منطان شا بس اپ دی او دارو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مشرب په خلاف د روایت داعینا او توس ترجي دي له و من يقال حدثنا فتي قال حدثنا احمد بن يونس لا <سلام> صلاه الا الله بن مسعود روایت اومده تو ان النبي सांगितले کړه وقال لا صلاه نو او صلوات وکات ا صاحبنی دیوی کو په زم در کاټي یوځک نفقتیه سائکی باندې کی اولی زکات او صلات او کم کیږي بخاری وایي ناګه خیدا اخر باندی کې ناشندلې او غیر مقررین ته دی د فخر کوي چې د هدايا ولر صاحب د مخاینه بخاری کې په تاسو دی اجرا او کما خوچه صلی علینا قد خرجت له و ایم بچی دا خرج وکه موسکی خداز یاد لري ها اللهم صل علی رسول الله صلى الله علیه وسلم او عبد الله قام دقد چه قلت هذا فعلت هذا وقضيت هذا قال حدثنا الترمذی قال قال حدثنا رائع قال حدثنا ابو بكر قال عن ابي قال عنها لله اول الله يقول الله تعالى قال الله والصلاه والتسليم انقضاء الصلاه من تشهد تيميم عبد الله وسلام تصلي قياده الصبر كلان والله رسول الله صلى فلم رو في بني ايما بلکه سی صاحب اپرا کو سلام د فرض نه وي دا منصبه کړي وي یا آداب کړي وي مطلب د سلام تعلقات د سلام تعلقات او صلاتا د نشتا بلکه د سلام تعلقات د صلات را د آداب را کو فرزي د دې په تغيير تدين باندې موږ واجب ویلای تا به سلام روسو شتی د صلوات لري په فره ده به چې یو څوک کوي چې پاکی درا سلام پاتیشو هغه وییا قطعی میته سره سلام تعذقته کومه تعالو غدا آداب دا او ده. دا سنت دا د فرایض نه ده خو د فرایض ویلې دي په تغییر تبديل باندې وصله دې میته را آداب حاشا يا صاحب يا برصا اضا وایوس سلام على حدثنا ربيع عند قال حدثنا يحيى بن خزاع قال حدثنا عمرو بن نکفر نه دغه مصید نه وکنه تر کیزه کومسید نه ها پرماله یعینا وقدر الیرا بلا الخامسه لازم تسکیه دل ذارک ان تمامه لیست یمسد بیا د فرایض نه نه دی ها ارا ترانو ولو قالت الخامسه وقضى علیه مما قبلت تسکیه دل ذارک هو دی ال اربع الاو کان جايب الخامسه کو سو د په تاخير بدا چلشه وی دی فرض په تاخيره سجده پرロナشه برا نو سجال وكيت به تا سجده صاحب کومند باندې وایي فرضو سوسي تا خدا سجده اخره سجدي باندې حضور ماجيتي په پته دي کيي پر سياسه بس یو صلاح دي نيي اعاده او به دا واجب مفاد تا وروي قرار سننه ها سنت ربضان کي تو واجب ها علي عليه حديثي تعني قديره الله ان رسول الله صلى الله صورت کي بعد او نسیده برائیو نا کلشیم خود درد جا بیدا پسی جسا وکی مئنی وایا اگرچه سرانکی کٹ کوٹ را گئی سران گئی هاں او سلام موسکو تاونا دیدارا چه دار کدریو سلام سلور سلام شکو پینزم سلام شکو نو کو فرض وی او کٹ کوٹ پا کرا لکنون لاؤتا گئی واجب ال اداه څنګه پتاولږه چې سلام په سلو ورو شو کوو څو شو په پینځه واه واه واه ان الله و اذكروا الله عظيم يذكركم و اشکروه علی نعمه یزیدکم و لو کفرتم لَزیدکم و لو شکرتم لَزیدکم و و اذكروا الله عظيم یذكرکم و اشکروه علی نعمه یزیدکم ها تا فقہ چوبه سیدی اخر اتمام وای ها کما طبقه چوبه سیدین هغه قیاس کړي ها عام دې برخه دې مطلب دا تپای چوبه سیدی اخر اتمام وای کما طبقه اغوی رو راست تشهودی، ثانیات تشهودی، قید آخر دانده فرادزکا اوله نه د نده فرادزان فرانس پر. قید اخری که از که چه ماندهی، قید اولا باندهی. نفس سجد فرادزا اعبو کی، قالو رایا ناها از الفقرود، قوعدن لتشهود، وفی زکن یا و تسلیم یا خجدهی من صلات، وقد رأينا قبل وفي صلاة قعود في ذكر وفي تشعود دعولنا وفرضنا ندين قعود تشعود وفرضنا سيدنا باكتفاوكا فقلنا قد أجمعنا ذلك القعود لأول أماكي من ذكر الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سنة اختلاف قعود وفرضنا أخرى كذلك وفي قياس قونا والتشعود فرضنا دي اذي حق واجب نحو فنذروا ما ذكرنا قلنا قعد لو يكون ما فيه ما ذكرنا قلنا قل قعد لو يكون ما فيه كما فيه فما هو لو اول اولتي واجبنا نضيا هو واجبنا فيكون سنه وكل ما يقل فيه فقيلوا زد كي يكون سنه كما كان القعد لو السنه او كما يقل في ومل كل صلاه والركوع والسجود الذي ذكن كله كذلك قال قيام الركوع صوره کې واجب دین په او پدې کې پاول کې سنت نو پدې کوم په شي فان نظر لا ما ذكرنا يكون القرضي جدا كله قضايت کټغات ده دا له هغه کله ما کنا بزم دي دپا کسنه ځاګه قاعده ولادا کنا ما بقیه منو قضاری په دا دا کوم خلکو شه دا شیخو اتمه بکم دی باندې وای او سه قاعده اخرې خیارفه بژاماندی وحتج علیم الآخرون رونو پیشتیلات في پیشکلیده پا ترقیده معارضی پترقیده سو معارضی سطوی اقامت دلیل لاخلات ما قام بیل قسمت دلیل اقامت دلیل نما نما چه قیده اخر پا حکم قیده شا اولا که ده زکار فقیده درکاته چه بیا ولتا نوې فرګه باڅکې دهونه پاتې پر برکات وکوبله مکوبه هيو تاوکا خو خلال د خې دی اخرنا په خې دی اخر کې ګو پینم رکاته راړې دتا کې دې اې دې تا هو د جن دې دې ته دې کی مارزه مارزه څه ته کوچري خې دی خار پشان د خې دی او ولې په کې دا قود القيام <سؤال> نبی تاود نشدے نہ پکے دا اخر کہ وہ قیام نہ دے تاود نہ روہ مَنْ قَامَ طَامَ مَرْقَامًا فَإِلَى <سؤال> آخِرِ سَاعَةٍ حَتَّى إِذَا ثَمَّ قَائِمًا وَمَرَدَّهُ إِلَى قُرْطِهِ قَالُوا <سؤال> فَمَا يَمُرُّ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَادَ قَائِمًا فَهُوَ الْفَرْضُ لَذَا فَقِيدَ خَدَّ كَ رَمَادِي وَمَا دَامَ يَمُرُّ بِهِ بَادَ قَائِمًا فَذَاكَ الْفَرْضُ لَذَا خَدَّ يَوْمَ ذَكَرِ فِي فده سيده ده صلاة ميه نذابه وقشيه ده سيده طعنبقه ذكا ده سيده فرزان وقعده اقفره هم تشلاه حتا اي سطا ما قاما نعمر برجعي لا ما قام عنه سيده بقه لأنه قاما فتركا فزن فومر بالعوج عليه نكذالقا قعود الاخرنم وامر الذي قاما عنه برجعي كان ذلك دليل على أنه فرزن ولو كان غير الصالحين لما عمل بالذي إليه كما لم يعمل بالذي إليه الاول فيخن شيطان ها دليلها خلق شو شيخه دي اخرت صدا قر ايشي من الحج تعاليمنا القديمه دو بما دا او حرمنا فرض جواز نه او ر دا فرض دا او الفرض دا د قیام نه د انتقال د اعلى انتقال علاشنه ولیدت درمکات تتریدنه درمکات فرده او کیده ولاد سنتانو فرسنګتی چه کیده ولاد دغه انتقال انتقال لا علاشنه شترید فخلان دغه کیده اخرنا کیده خینه تریدې پنځمکاتانو دې چتتریدې دتک ولکم تر تروان لا شین نما خام خشت انتقاب کئ زکا قیدا وخو و دې کنا اگر کو فرض نه شنه تی نو خو شه دې الله شین انتقال شه تا یره من تخت کم لوهه کوه نشتاس لا کسان چې د سیدین سره کې دا څه نه دې دک سیدین باندې کنا کو سیدی ته نه هین نه دې تا انا امر الذين <سؤال> اقاموا من اقرد حتى اشتر ما قاموا بالمجي <سؤال> في خيامه ولا يرجع الى <سؤال> قولي لأنه قاما من قعود غير فردنا ديود الذرزه يطقوه لا يجر فردنا بل كعاد ناشا اله فدخلها في خيام فردنا اقراخ الله فا خياد كي جاء فردنا نحلاشينا سنگاد ناشا الانتقادكي سب واضر فلم يمار بطلق الفرد ورجوع الى غير عادت عملته چلا وال فاحت حتى يتم فلو كان فلو كان فكان لو كان قعد لو لو فلم يتم قائما نامر يدل القرود اذا قدا تمنن هذا الفرض ان يشكو قيلت نجي تبقى في كلام فقدي جنيتهم شمه قائم فلايم خرج هذه زكاة ذا درمیاننا مرتبه چدا چدا قيام تا قاردو چدا ولا فرض لمرد بلا عمره بلا عود الى القعده القضا دا او الذي سنته وكان يعمر بالعود بما له سو سنه لا فرض الى وما هو سنت ما بالعود من سنته الى ما قذر هذا لا نتسري يقول شيء وکانا لده قاما من الخیر والا خیر وحتى استطمع قائما داخل شعر تلباندر آوان دیل وقرب الشویت تروجو کی دا داخل شعر ایپا این زم عقاعت که لا في سنت و لا في فریدان نسنت ده نفرد وقاما من قوید وصنط و فمرا دلال دهاقا چاپنی با این سنت ده پا این سنتی قائم جا دیت او قوم را به الورد دی وترکی سماعتی ما ده صاحب سنت لا فریضه این زم رکات دے سکه این دا کم کا شروع کړی دی کما مرل یم مقام من القعد الاول الذي وسنته فلم يفتي مقيما نقدغ مرتبه د هيث نه دا نو قعده ریته مو مضبوط کنا کیا <متاج> من التان شير خلت در فرصت کے د студر. رد خرام عمر دور. ينلجام ان ي ebenحورة ان يوماتون mulheres انتقال <سؤال> دواء ةراء ولاز آمار. د CopyNAult ح banks علم و خرج النتو عورات геро و کمیمه احترام من خود رضا اگور پاریج و خرجنا صzieh. جنال تن اان بدون آمار سنفمت الگه زند med Dios. ظل ان تان غره زنده تھم ر او غيده سنه ذا ما عباره شهود عن سنه سرددوا سنه فرض يدرسوا سنه ها ما عباره النبي اذا قال حدثنا بابر احمد لا يدي حتى يتشهدوا وقد قد فا احدثا با اودا سشراح و ایلم یکن سلم عنی منہ السلام نید بکرین کریم رسی چلدیم فدرک کرا کلاماً سخبر اقلا محناه فقدتا مصلاتا وقال فلا اعودا لي لیه بیدی عادن نفیخو سلام فردنشا لام اخنایم اقداثشو شو شیطا صوب ها؟ ها اللہ جخی اتخاب سلدان جان مجیبتا و سبابا یوووی تو حاوید آو سردخان امتحانونه صحه کړي نن مرداه دوی چې په بابو دې ته وراله <سؤال> ما صحې مته وی دې ما یې په تو بي تر کنا په پوسګرنو دا دغه تاریخات یي دي په کوم دی ولاله بابو <سؤال> دې تا کړه کړه دې تاریخ په بږي کې تپوست